У цьому було щось захопливе спостерігати за кимось, коли він не знає, що ти тут. Бути для нього невидимою, зниклою. Раві йшов під'їзною доріжкою до її будинку, а вона стояла біля свого вікна в спальні, де була вже багато годин, і спостерігала. Його руки були в кишенях куртки, волосся скуйовджене після сну, а на губах. Дивний рух, наче він жував повітря або співав собі ніс. Вона ніколи не бачила, щоб він так робив, Принаймні не з нею. Це був інший Раві, той, який думав, що він сам, що за ним ніхто не стежить. Піп уважно розглядала його, і всі ті ледь помітні відмінності від Раві, яким він був із нею. Вона посміхнулася собі, задумалася, що ж він співає. Можливо, вона могла б любити і цього Раві так само, але їй би бракувало того погляду в його очах, коли він дивився на неї. І ось ця мить закінчилася». Піп ледь чула його знайомий стукіт у двері. Довгий, коротко, довго, але вона не могла зрушити з місця. Їй треба було залишитись тут і стежити за під'їзною доріжкою. Її тато був вдома, він впустить Раві. Та йому й подобалося мати кілька хвилин на одинці з Раві. Він обов'язково пожартує щось недоречне, а тоді переведе розмову на футбол чи досвід роботи Раві і завершить усе дружнім поплескуванням по спині. Усе це, поки Раві знімав взуття і акуратно ставив його біля дверей, ховаючи шнурки всередину, і сміявся тим особливим сміхом, який залишав тільки для її тата. Оце їй і хотілося. Знову проживати ці маленькі, звичайні миті. Сцена змінилася б, якби вона втрутилася. Піп моргнула, очі защепало від того, що вона так довго втуплювалася в одну точку на дорізці, сонце било крізь вікно. Вона не могла відвести погляд, раптом щось станеться. Вона почула обережні кроки Раві на сходах, хрусткі коліна, і її серце забилося швидше. Але це було добре прискорене серце, не таке, як від іншого небезпечного тригера. Ні, не думай про це зараз, чому вона завжди псує гарні моменти? «Привіт, сержанте», – сказав він. Двері скрипнули, коли він відчинив їх навстіж. Агент Равіна на зв'язку – Прибув виконувати обов'язки хлопця. «Вітаю, агенти Раві!» – відповіла Піп. Її подих затуманив скло перед нею. Посмішка повернулася, і вона зрештою здалася їй. «Я дивлюся», – сказав він. «Навіть не глянула на мене, навіть не кинула свого зневажливого погляду. Ні обіймів, ні поцілунку, ніби й не було. Ой, Раві, любий, ти сьогодні просто неймовірно гарний і пахнеш, як весняна мрія». «О, Піп, Люба, ти надто добра, щоб це помічати. Це я новий дезодорант випробовую», – помовчав. «Ні, справді, що ти робиш? Ти мене чуєш? Я що, привид, Піп? Вибач, сказала вона, не відводячи очей. «Я просто… я спостерігаю за під'їзною доріжкою». «Ти що?» – перепитав він. «Стежу за під'їздом», – повторила вона, а її власне відображення заважало їй бачити – вона відчула, як на ліжку поруч з нею з'явилася вага. Гравітація потягнула її до нього. Коли Раві опустився на коліна з іншого боку матраца, сперся ліктями на підвіконня і втупився у скло, так само, як і Піп. «А що ми виглядаємо?» – спитав він. Піп наважилася кинути на нього короткий погляд, на його очі, які освітив сонячний промінь. «Пташок голубів!» – тихо сказала вона – я поклала шматочки хліба на під'їзній доріжці, саме там, де знайшла тих голубів, а ще розкидала трохи шинки в траві з обох боків доріжки. Ясно, протягнув Раві, трохи розгублено. І навіщо ми це зробили? Вона штовхнула його ліктем. Хіба не очевидно? Тому що, сказала вона, надто виразно підкреслюючи слово, я намагаюся довести, що Гокінс помиляється. Це не може бути кіт сусідів». І я залишила ідеальну приманку, щоб це перевірити. Коти ж люблять шинку, так? Він помиляється, я не божевільна. Різке світло, що пробивалося крізь щілину в фіранці, розбудило її раніше, ніж вона планувала, витягнувши з після таблеткового туману. Тоді ця ідея здалася їй непоганою, хоча тепер, коли вона зустрілася з невпевненим поглядом Раві, вже не була такою певною. Вона знову втратила ґрунт під ногами. Вона відчувала його погляд на свої щуці, теплий і лагідний. «Ні, що він робить?» Він мав би стежити за пташками, допомагати їй. «Гей!» – тихо промовив він. Його голос ледь вище шепоту. Але Піп не почула, що він сказав далі, бо в небі з'явилася темна пляма, крилата тінь зростала на під'їзді внизу. Піп встигла схопити її поглядом, як вона спікірувала вниз, приземлилася на тонкі гіллясті лапки, і під стрибом підійшла до розкиданого хліба. «Ні», – видихнула вона, – це була не голубка. «Дурна сорока», – сказала вона, спостерігаючи, як та хапає дзьобом шматочок хліба, а потім ще один. Одна, до смутку, – промовив Раві. «Нам у Літл Кілтоні цього вже вистачає», – відказала Піп, а птах уже забирав третій шматочок хліба. «Гей!» – раптом вигукнула вона, навіть сама здивувалася, і гримнула кулаком по склу. «Гей, забирайся, ти все псуєш. Її кісточки так сильно вдарилися об скло, що вона не знала, що трісне перше. «Гетті!» Сорока злетіла у повітря і полетіла геть. «Ого-го!» – швидко сказав Раві, відтягуючи її руки від вікна і міцно стискаючи їх у своїх долонях.